A menekülés Pontosan kilenc óra volt, amikor az erőt kapuja feltárult, és a légionáriusok feltűzött szoronnyal benyomultak a homokdűnék közé, míg a többiek a falakon a gépfegyvereket és a fényszórókat kezelték. A katonák mintegy 300 métert haladhattak, amikor felhangzott a toaregek vésztyósrócsat a kiáltása. A homokhegyek megelevenedtek. Minden oldalról sötét búrnuszos alakok bukkantak fel. Lövések dördültek el, hirtelen két vakító fénysugár gyúlt ki a sivatagban, és megvilágította a támadókat. Most a gépfegyverek is kattogni kezdtek. Néhány perc leforgása alatt holtak és sebesültek, hevertek a csatatéren. A túregek azonban a gyilkos tüzelés dacára sem tágítottak. Rengetegen voltak. Újabb és újabb csapatok bukkantak fel a homok dűnék mögül. Éles trombita jel hangzott fel, ez volt a jeladás a visszavonulásra. A tuaregek hosszú flintái szünet nélkül dörögtek. Legalább húsz légionárius roskadt a homokba. A bajtársaik azonban egyet sem hagytak ott, mert tudták, hogy milyen sors vár rájuk, ha a tuaregek fogságába kerülnek. Végre elérték a kaput. A gépfegyverek bűvös kört vontak a hátráló csapat köré. Egy-egy merészebb tuareget, aki kimerészkedett a homok dűnék közül, azonnal leterítették. Az erőt hatalmas kapuja döngve csapódott be, jelezve a küzdelem végét. A homokdűnék között csak a halottak és a sebesültek maradtak. A pálmák sötéten bólogattak a szélben. Fenn az égen a csillagok szikráztak, mintha Allah ezer szemével bámult volna le a végtelen szaharára. Sötét alakok lapakodtak elő a homokdűnék mögül, hogy elszállítsák halottaikat és sebesültjeiket. Senki sem zavarta őket. Lemon, aki kitűnő állőtözetben két halottóarek között hevert, halkan szörögni kezdett, amikor a lopakodó alakok a közelébe értek. Erős karok ragadták meg, és magukkal hurcolták. Néhány perc múlva már több sebesült el együtt, Ibrahim Mamúr táborában volt. Egy öreg hekim sátrába került, néhány sebesült társával együtt. Lemon tudta, hogy minden percben kívánt a felfedeztetés veszélyének. Éppen egy pompás berber lovat vezettek el a sátor előtt, és az őrnagy felhasználta a kedvező alkalmat. Kisúrant a sátorból, és a meglepett őrt félre taszítve a nyerekben termett. A tuarek segítségért kiáltott, de a következő pillanatban lemongójójától találva holtan bukott el a földre. Az őrnagy megsarkantyúzta lovát, és alatt elérte a tábor szélét. Mire üldözésére indultak, már jelentős egérutat nyert. Ibrahim Mamur a sátrában hevert és mozdulattal emelte szájához a rajzokkal díszített nár csövét. A sejk érdekes férfi volt, jellegzetes profilja markánsan rajzolódott ki a sátorponyváján. Merész Sasóra és Kusza egy másik férfira emlékeztetett, a hírhet Mádira, aki valamikor lángba borította egész szudánt. A sátorponyva megbillent és egy arab lépett be. Mögötte kékesen villantak meg az őrök fegyverei. A jövevény homlokához emelte a kezét, és mélyen meghajolt. Négy száz embert veszítettünk, és a légionáriusok aránylag keveset. A sejk kezében megremegett a nár zsilé csöve. Kedven volna azonnal megostromolni az erődöt, a tuareg csak nem a földi hajolt. Neted, ó nagy sejk, akinek álla hosszúra nyújtsa az életét, fölösleges vérpazarlás volna. A szomjúság majd végez velük. Mindössze két-három napig kell várnod. Mire a félholt sarlója harmadszor megjelenik az égen, a prófét a zöld lobogója fog lengeni a Baurezg erőt sáncain. Azt hiszed, hogy nem kísérelnek meg még egy kitörést? A tuareg regmosolygott. És ha igen, mit nyernek vele? Egy teve hamarabb átjuthat a tűfokkán, mint egy légionárius embereink négyszeres gyűrűjén. Bent vannak az egérfogóban. A profita szakállára esküszöm, hogy néhány nap múlva a bülbül madár fog énekelni névtelen sírjaik felett. A tuvar egéppen befejezte magas röptű szónoklatát, amikor egy társa lépett be a sátorba. Állá, Hermin! Egy gyaur lopakodott a táborba, újságolt a remekő hangon. A sejk felugrott. Elfogtátok? Még nem, mondta a hírnök reszketve, de üldözésére indultunk. Tehát már elhagyta a tábort? A Tuareg arca elszülkült. Nehezen vette a lélegzetet. Igen, nyögte. A te lovadon menekült el. Ó, nagy sejk. Ibrahim Mamur úgy érezte, hogy megfordul vele a világ. Átkozottak, recsekte felbőszülten. Száz lovas vegye üldözőbe! Biztosan a Marokkó felé vezető karavánúton menekül, vérte az egyik Tuareg. Kutassatok át mindent! Hörögte Ibrahim Mamúr a dűttől reszkető hangon. Ötven arany fizetek érte annak, aki elhozza nekem a gyaúr levágott fejét. Százat, aki eleve nem fogja el. De ha a menekülő nem kerül meg, akkor az őröket egytől egyik kivégeztetem, és a hiénák ünnepi lakomára számíthatnak. És most kotródjatok, egyedül akarok maradni. A napvér vörösen kelt fel a sivatag felett. Lemo megveregette a lovanyakát, a derék állat nagy utat tett meg, és csak úgy szakadt róla a tajték. A paripa lépésben ment tovább. Az ég alján feltűntek szenaga fehér falai. Lemó riadta rántotta meg a gyeplőt, nem akart hinni a szemének. Eltévesztette volna az irányt? Bármennyire tragikus is volt a tévedése, az igazsággal szembe kellett néznie. Ahelyett, hogy a karavánút felé vette volna az útját, éppen ellenkező irányba lovagolt. A levegő olyan tiszta volt, hogy jól meg lehetett különböztetni a legendás város fehér falait és a karcsú minarettyeit. Lemon sokat hallott a titokzatos szenagáról, a Szahara titokzatos városáról, ahová évekkel ezelőtt egy Demarán nevű -e -e francia tüzérszázados seregeivel együtt átpártolt. Lemon erre a századosra gondolt, mikor először megpillantotta a napfényben fürdő mesevárost a pálmák zöld koszorújába. Kitűnően lehetett látni a magas fehér falakat és örtornyokat, amelyekről ágyú meredeztek a sivatagra. Francia ágyuk. Lemó úgy érezte, hogy a szíve hevesebben dobog. A város erődítései európai szellemre vallottak. Minden stratégiai pontot kitűnően kihasználtak a sáncok és erődök építői. Már a magas homokdűnék is komoly akadályt jelentettek egy esetleges támadó seregnek. A homokdűnék mögött két egymás mögé épített fal közepén egy kapusötét lett, ügyesen kiépített tornyokkal. A pálmák zöldjéből lapos tetejű házak, fehér csillogó minarettek, mecsetek aranyos kupolái tűntek elő. Valóban az ezer egy éjszaka varázsa élt a távoli városban. De Lamon ebben a pillanatban csak demará tűzérszázadosra gondolt. Az árulóra, aki ágyújt kiszolgáltatta Ibrahim Mamúr városának. Az nagy annyira elmélyed gondolataiban, hogy nem is vette észre a magas alfafüvet, mely mindinkább felváltotta a sivatag homokját. Kiszáradt folyó ért, melyben csak egy egészen vékonyka kis ércsörgedezett. A víz mégis elégséges volt ahhoz, hogy megítassa fáradt lovát és a saját szomjúságát is enyhítse. A folyó partját magas Olander bokrok és alfacserje szegélyezték. Lemó hirtelen lovasokra lett figyelmes. Villám gyorsan és kényszerítette lovát, hogy feküdjön melléje. Szerencséje volt, hogy nem fedezték fel. Mintegy 400 méternyire a folyótól egy lovas csapat vágtatott el. Lemo áldotta a magas cserjét, amely lovastól együtt terejtette őket a tuaregek fürkésző tekintete elől. A lovasok egy dom mögül bukkantak fel, és épp oly hamar el is tűntek, mint ahogy érkeztek. Lóbogó fehér köpenyeikben és hosszú flintáikkal harciasan hatottak. Lomon némi elég tétellel szemlélte őket, és állapította meg magában, hogy nem az ő üldözői voltak, mert a város irányából jöttek. Az nagy alkonyatig a rejtek helyén maradt, és csak akkor folytatta útját, amikor a napkorongot már csak egy vékony, vérző csík jelezte az ég alján. A szélben suhogó alfa fű úgy hullámzott körös körül, mint a tenger. A néma szorongató csendbe hasított bele egy híjén a rikácsoló nevetése. Egészen úgy hangzott, mintha egy eszelős és vén Bedouin asszony nevetett volna valahol az Oleander bokrok útvesztőjében. Lemon megborzongott, bár a hién a kacagását igen jól ismerte, de az eljövendő veszélyérzetét is elnyomta az a gond, mely az erődben maradt bajtársai értemésztette. Nem volt semmi határozott terve, de úgy érezte, hogy mindenáron szenagába kell mennie. Mit akartott? Maga sem tudta volna megmondani, inkább csak valami homályos terv fogant meg az agyában, mely azonban egyre határozottabb alakot öltött, mennél közelebb ért a legendás városhoz. A távolban az Atlasz-hegység elmosódott körvonalai sötétlettek, hogy azután teljesen egybeolvadjanak az égbolttal. Kigyúltak a csillagok is.